відмовів від решти способів здійснення влади та маніпулювання іншими. Потрібно просто повернутися до мене». Ісус говорив, ніби благаючи, «Жінкам не просто відвернутися від чоловіків і не вимагати, щоб ті задовольняли їхні потреби, визнавали їхню особистість і забезпечували їм захист. Чоловікам, відповідно, «Складно повернутися до мене, відкинувши амбіції влади, потребу в захищеності й визнанні, а також можливість заробляти на життя своїми руками». «Мене завжди цікавило, чому керувати повинні чоловіки», – міркував мак. «Здається, саме вони завдають найбільше болю. Переважно вони несуть відповідальність за злочини». Зокрема щодо жінок і дітей. Жінки, вів далі Ісуса, запустивши по воді наступний камінець, відвернулися від нас, шукаючи інших взаємин, а чоловіки зробили вибір на користь землі і самих себе. Якби керували жінки, світ був би значно спокійнішим місцем для життя, а в жертву жадоби та влади. «Приносилося б менше дітей. Це означає, що вони упоралися б краще? Можливо. Але цього все одно недостатньо. Влада, зосереджена в руках незалежних людей, чи то чоловіків, чи то жінок, однозначно псує. Маку, хіба ти не бачиш, як виконання обов'язків відрізняється від щирих стосунків?» Ми прагнемо, щоб чоловіки і жінки були партнерами, рівними, але особливими, різними за статтю, але частинами одного цілого, індивідуально уповноваженими сараю, із якої випливає вся справжня сила та влада. Запам'ятай, я не про виконання обов'язків або участь у людських структурах. Я про сутність буття, зростання в стосунках зі мною, що, власне кажучи, ти вже робиш. Я відображенням того, ким ти насправді є. Але ж ти прийшов як чоловік? Хіба це ні про що не свідчить? Свідчить, але не про те, що уявляють люди. Я зійшов в образі чоловіка, щоб завершити чудову картину. На якій написане твоє сотворіння. І з першого дня ми сховали жінку всередині чоловіка так, щоб був потрібний момент її звідти дістати. Ми не створили чоловіка для самотнього життя. Жінка існувала в нашому задумі і за самого початку. Вивівши її на поверхню, він народив її в певному сенсі цього слова. Ми створили коло взаємен Схоже на те, що існує між нами, але для людей. Вона вийшла з нього, і тепер усі чоловіки, зі мною включно, народжуються через неї. Водночас усі люди насправді походять від Бога. «Так, я, здається, розумію», – перебив Мак. «Якби жінку було створено першою, не було б ніякого кола взаємин, як наслідок». Можливості мати рівноправні і справедливі стосунки, правильно? Саме так, Мако. Ісус усміхнено подивився на нього. Ми прагнули створити істоту, яка б мала рівного і сильного партнера, тобто чоловіка і жінку. Однак ваша незалежність із вимогами владних повноважень насправді руйнує стосунки, яких прагне ваше серце. От воно що, сказав Мак, перебираючи камінців пошуку найбільш плаского. Усе завжди впирається в питання влади, але наскільки це відрізняється від стосунків, які склалися між вами, я також хотів би так жити. Із вами, із Нен? Ось чому ми тут? Шкода, що тут немає, Нен. О, багато що могло бути. Інакше задумливо мовив Ісус, але Мак не зрозумів, до чого це він. Кілька хвилин панувала тиша, якщо не зважати на видихи, що супроводжували кидання камінців та сплески води. Ісус збирався жбурнути по воді камінець, але несподівано зупинився. І востаннє, що тобі слід запам'ятати перед тим, як ти вирушиш далі. Погляд мака був сповнений подиву. А е, вирушу куди? Ісус ніби не почув. Мако, ти не зможеш досягти покірності й любові, самотужки. Ти не зможеш бути відданий своїм дітям, нен чи ще комусь, і татові також. Без моєї допомоги ти хочеш сказати, мовив мак із деяким сарказмом, що я навіть не зможу запитати, що на моєму місці зробив би Ісус?» Ісус усміхнувся. «Це добрий намір, але погана ідея. Скажи, як це допомагає?» Він замовк, знову посерйознішивши. Моє життя не мало бути зразком для наслідування. І ти за мною не означає бути на мене схожим, а йдеться про те, щоб позбутися своєї незалежності. Я прийшов, щоб ви мали життя, моє життя, справжнє життя. Ми зійдемо і проживемо його в тобі, щоб ти міг бачити нашими очима, чути нашими вухами відчувати нашими руками і думати, як ми думаємо. Однак нав'язувати таку єдність ми ніколи не станемо. Якщо ти хочеш чинити те, що тобі заманеться, будь ласка, час на нашому боці. Напевно, саме це мала на увазі Сараю, коли говорила про щоденну смерть, сказав мак, кивнувши. До речі, про час мовив Ісус, показуючи на стежку, що вела в ліс по той бік галявини. Тобі призначено зустріч. Іди цією стежкою, куди вона тебе приведе. Там я чекатиму на тебе. Хай як, маку кортіла, продовжити розмову він знав, що нічого з цього вже не вийде. Не промовивши ні слова, він натягнув шкарпетки та взуття, Яке ще не встигло повністю висохнути, так само мовчки підвівшись, він перетнув пляж, озирнувся, щоби ще раз помилуватися водоспадом, перестрибнув через струмок і попрямував до лісу добре второваною стежиною. У китовому череві, люди чинять зло і з надзвичайною радістю, лише з релігійних переконань, блес паскаль. Скасуйте Бога, і Богом стане влада Гілберт Честертон. Поки Мак повертався до озера, раптом усвідомив, що чогось бракує. Зник його постійний супутник, великий сум. Його неначе змило в мряці водоспаду, коли мак проходив крізь водяну завісу. Відчуття було дивним, навіть некомфортним. Упродовж останніх років смуток визначав замість нього, що нормально, а що ні. Несподівано все змінилося. «Нормальне – то міф», – сказав мак собі. Великий Сум більше не буде частиною його єства. Він знав, що місія не розчарується, якщо він відмовиться від Суму. Навпаки, вона не хотіла бачити тата закутаним у цей саван, якби так тривало, їй стало би по-справжньому його шкода. Цікаво, як тепер буде? крокувати день за днем, без тягаря провини і війчею, який весь моктує кольори життя з усього навколо. Коли мак вийшов із лісу, він побачив Ісуса, який досі чекав на нього і жбурляв у воду камінці. «Привіт! Мій рекорд тринадцять!» – засміявся Ісус, встаючи на зустріч маку. «Тайлер обійшов мене на три, а Джош запустив один із такою швидкістю, що ми збилися з рахунку». Коли вони обійнялися, Ісус додав, «Хоте б особливі діти, Мако, визнан, любити їх по-справжньому. Кейт, як тобі відомо, бореться, але ми ще не завершили. На вимушеністі турбота, з якими Ісус згадав його дітей, глибоко вразили Мака. «Вони вже пішли?» Ісус відступив і кивнув, «Так». Вони повернулися до своїх снів, окрім, звісно, Місі. «А вона?» – почав Мак. «Вона щаслива з того, що бачилася з тобою. А як вона зраділа, коли дізналася, що тобі краще?» Мак знизав плечима, намагаючись утриматися від сліз. Ісус це зрозумів і змінив тему. «Як тобі, Софія?» Е, Софія? Ось хто вона така? вигукнув Мак та одразу ж спонтеличився. Хіба вас четверо? Софія, теж Бог? Ісус засміявся. Зовсім ні, Маку, нас лише троє. Софія це втілення мудрості тата. А, це, мабуть, як у приповістях Соломона, де мудрість зображено жінкою. Яка кличе на вулицях, шукає тих, хто б до неї прислухався. Так, це вона. Проте Мак замовк на мить, нахилившись, щоб розв'язати шнурки, вона здається такою реальною. Вона більш ніж реальна, відповів Ісус. Він угледівся, ніби хотів пересвідчитися, що їх ніхто не підслуховує, і прошепотів: вона частина цієї таємниці, якою є сараю. Як я люблю сараю, вигукнув Мак, підвівшись, сам здивований своєю відвертістю. Я теж, підтвердив Ісус. Вони вже повернулися на берег і стояли мовчки, дивлячись на хижу. А зустріч із Софією була жахливою й прекрасною водночас. Мак нарешті відповів на запитання, поставлене Ісусом раніше. Раптом він помітив, що сонце так і не наблизилося до обрію. А е, скільки минуло часу? Не так уже й багато, менше п'ятнадцяти хвилин. Побачивши на обличчі мака здивування, Ісус додав, «Час і за сараю минає дещо інакше, ніж зазвичай». «Із нею, все минає не так, як завжди», – пробурмотів мак. «Насправді», – почав Ісус, – але зупинився, щоб запустити останній камінець, у неї все цілком нормально і елегантно просто. Ви ж, будучи загубленими і незалежними, ускладнюєте ситуацію, через що вважаєте її простоту тяжкою для розуміння. Тобто... «Я складний, а вона проста. Нічого гісенько собі. Ти перевернув мій світ з ніг на голову. Мак уже знову сидів на колоді, знімаючи взуття і шкарпетки, аби повертатися назад. Можеш мені дещо пояснити, як мої діти могли бути у сні, якщо зараз обідня пора? Як таке могло статися? Тут хоч щось». «Відбувається по-справжньому? Чи я теж сплю?» Ісус знову засміявся. «Ха -ха, «Хочеш знати, як усе працює? Не запитуй, Мако. Тобі зарано знати про поєднання часових вимірів, чим, відверто кажучи, більше опікується сараю. Час, як ти розумієш, не є перепоною для того, хто його створив. Якщо хочеш, можеш у неї запитати». Напевно, я можу почекати. Мені просто було цікаво. На твоє запитання, чи тут хоч щось відбувається по справжньому, можу відповісти. Тут усе більш, ніж справжнє. Ісус зробив паузу, щоб мак мав змогу усвідомити почути. Правильніше було би поцікавитися, що саме справжнє, а що ні. Не маю про це жодного уявлення, визнав Мак. Чи було б усе тут менш справжнім, якби відбувалося у вісні?» Напевно, я був би розчарований. Чому? Мако, тут відбувається набагато більше речей, ніж ти можеш усвідомити. Запевняю тебе. Тут усе більш справжнє, ніж життя, яким ти його знаєш. Мак вагався. Але таки ризикнув і запитав одна річ, досі мене непокоїть. Що до місії, Ісус підійшов і присів поруч. Мак нахилився вперед, упершись ліктями в коліна і дивився повз руки на гальку під ногами. Зрештою спромігся вимовити. Я постійно думаю про те що вона була в цій машині одна. І їй було страшно. Ісус підсунувся ближче, поклав руку Макові на плече і міцно обійняв, а потім лагідно промовив Мако, Вона була не одна. Я її не забув. Ми ні на миті її не забували. Я не міг залишити її чи тебе, так само, як не міг Залишити себе? Вона про це знала? Так, вона знала. Але усвідомила це не одразу, бо страх і збентеження переповнювали її душу. Щоб дістатися сюди від табору, знадобилися години, і це дало нам можливість поговорити. Місі заспокоїлася після того, як Сараю оповила її своїм, Миром. Мак намагався обміркувати те, що почув, не здатний вимовити її слова. Ми з місі друзі, хоча їй тільки шість років, ми розмовляємо. Вона не мала жодного уявлення про те, що мало статися. Насправді, вона більше хвилювалася за тебе і інших дітей. Розуміючи, що ви не можете її знайти, вона молилася за вас, за спокій у ваших серцях. Мак знову не зміг втриматися від сліз. Цього разу він не намагався їх приховати. Ісус ніжно пригорнув його до себе. «Маку, не думаю, що тобі варто знати всі подробиці. Упевнений, що вони нічим не допоможуть. Скажу лише одне. Не було такої миті, коли я не був би поруч. Вона сповнилася мого миру і виявилася такою хороброю. Ти можеш нею пишатися. Сльози й далі котилися по щоках, але, як помітив Мак, вони стали іншими. Він більше не був самотній. Без жодного сум'яття він плакав на плечі того Любити кого був народжений. Він відчував, що з кожним схлипуванням зникає напруга і приходить звільнення. Нарешті він набрав у легені якомога більше повітря, видихнув і підняв голову. Потім мовчки підвівся, закинув черевики на плече і пішов у воду. Він здивувався, коли після першого кроку під ногами, що занурилося у воду до кісточок, відчув дно, але не звернув на це уваги. Зупинився, про всяк випадок, закачав ногавиці і зробив ще один крок у крижану воду. Цього разу ноги занурилися до литок, потім до колін, а мак ішов далі. Озирнувшись, він побачив, що Ісус стоїть на березі зі схрещеними на грудях руками і спостерігає. Зрештою, мак знову подивився на протилежний берег. Він не знав, що відбувається, проте від наміру йти далі не відмовився. Підстав для хвилювання не було, бо Ісус був поруч. Хоча перспектива тривалого запливу в холодній воді не вабила, він був упевнений що зможе переплисти озеро, якщо це буде необхідно. На щастя, коли Мак зробив наступний крок, замість того, щоб зануритися глибше, він почав підніматися, аж поки досяг поверхні. Лише після цього до нього приєднався Ісус, і вони разом рушили до хижі. «Тобі не здається, що коли ми робимо щось разом, «Виходить краще», – збитав Ісус, усміхаючись. «Бачу, мені ще вчитися і учитися», – Мак усміхнувся у відповідь. Він зрозумів, що насправді немає значення йти чи плести. Головне, щоб Ісус був поруч. Здається, він починав йому довіряти, хоча це були перші боязкі спроби. «Дякую, що був поруч». Що розповів про місі, адже я відтоді ні з ким про неї не говорив. Мені було просто страшно. Зараз я почуваюся інакше. Морок приховує справжні розміри страху, брехні й жаліва, пояснив Ісус. Вони видаються більшими в темряві, оскільки це тіні, а не реальність. «Коли ж усередину потрапляє світло, ти починаєш бачити їх такими, які вони є насправді». «Але чому ж ми намагаємося тримати весь цей мотлух усередині?» – запитав Мак. «Мабуть, так безпечніше. У дитинстві, коли намагаєшся вижити, це точно безпечніше. Згодом дорослішиш, але тільки зовні» а всередині залишається в темній печері дитиною, оточеною чудовиськами, поповнюючи зазвичкою їх колекцію. Ми ж усі колекціонуємо речі, які мають для нас певну цінність, пам'ятаєш? Мак усміхнувся. Він знав, що Ісус має на увазі сараю, яке збирали його сльози. А як, як це може змінюватися в тих, хто блукає в пітьмі, скажімо, у мені? «Як правило поступово, – відповів Ісус. – Не забувай, що ти нічого не здатен змінити сам. Дехто намагається це зробити, копіюючи певні моделі поведінки або граючи в інтелектуальні ігри, але чудовиська нікуди не зникають, а чекають на свій шанс. І як мені тепер бути? Робити й далі те, що вже робиш». Учитися жити, усвідомлюючи себе бажаним і любим. Людям зрозуміти це непросто, бо їм складно віддавати. Усе, чого ми прагнемо, це щоб ви повернулися до нас, і ми жили у вас у і були одним цілим. Лише тоді ми зможемо взаємозбагачуватися. Справжня дружба мусить бути реальною, а не уявною. Ми повинні жити одним життям, вашим життям, в тандемі, крокуючи одним шляхом. Ми ділимося любов'ю і вмінням любити, а ви хе, своїми ремствуваннями, скаргами і незадоволенням. Мак голосно засміявся та штовхнув Ісуса в бік. «Зупинися!» закричав Ісус і завмер. Спершу Маку Спало на думку, щоб він міг його образити. Але побачив, що Ісус уважно дивиться у воду. «Ти бачив? Дивися! Вона знову підпливла!» «Хто?» Мак підійшов ближче і примружився, намагаючись роздивитися, що викликало такий інтерес. «Дивись! Дивись!» пошепки мовив Ісус. «Яка краса! Ха! Майже два фути завдовжки!» І тоді мак нарешті побачив її величезну форель, що пливла лише за кілька футів у них під ногами, я не звертала жодної уваги на метушню вгорі, спричинену її появою. Я намагаюся зловити її вже впродовж кількох тижнів, а вона все дражниця. Мак із подивом спостерігав, як Ісус кидався з боку в бік. Намагаючись не відстати від риби, та, зрештою, відмовився від цієї ідеї. Схвильований, наче дитина, він вигукнув, яка ж вона пречудова. Ой, мабуть, ніколи її не зловити. Сена, що розгорнулася перед очима Мака, вразила його до глибини душі. Е, Ісусе, а чому б тобі не наказати їй? стрибнути до тебе в човен чи зачепитися за гачок? Хіба ти не володар усього, що існує? Звісно, Ісус нахилився, щоб провести рукою по воді. Але яке в цьому задоволення! Він підняв голову і засміявся. Мак не знав, плакати йому чи теж сміятися. Він раптом усвідомив, як сильно полюбив цього чоловіка, який був Богом. Ісус обернувся, і вони разом продовжили свою подорож до причалу. Поки вони йшли, Мак встиг поставити ще одне запитання. Чи ж я дізнатися, чому ти не розповів мені про місі раніше? Наприклад, учора рік тому чи помиляєшся, якщо вважаєш, що ми цього не хотіли? Ти не помічав, що в своїй скорботі нічого доброго про мене не думав. Я звертався до тебе безліч разів, але сьогодні ти вперше виявився здатним мене почути. Усі решта разів звертатися до тебе було марною справою. Захисний мур поступово пішов тріщинами, підвівши нас до цього дня. Коли хочеш щось посіяти, спершу потрібно підготувати ґрунт. Я не розумію, чому ми так опираємося, задумливо мовив мак. Зараз це видається такою дурницею. Благодать теж має свій час маку, розвивав думку Ісус. Якби у всесвіті жила лише одна людина, усе було б просто. Але варто з'явитися ще одній, і ти знаєш, що станеться. Кожне ваше рішення залишає після себе слід, впливаючи на час, стосунки і решту рішень у житті. З того, що здається суцільним безладом, тато плете дивовижний гобелен, і вона робить це з благодаттю. Отже, все, що мені залишається, це йти за нею, зауважив мак, саме так». Нарешті ти починаєш розуміти, що означає бути справжньою людиною. Діставшись причалу, Ісус застрибнув на гору і нахилився, щоб допомогти макові. Вони посідали і стали бовтати бусими ногами по воді, зачаровано спостерігаючи, як вітер збурює поверхню озера. Першим тишу порушив мак місце, де я побачив місі». Було небом, як же воно нагадує наші краєвиди, відверто кажучи, Мако. Наша кінцева мета – це не те уявлення про небо, яке засіло у твоїй голові, скажімо, ворота з перлин чи вулиці, вимущені чистим золотом. Насправді, це очищений всесвіт, який дійсно схожий на світ, у якому ви живете. А... А як щодо перламутрових морити золота? Ці речі, мій брате, почав Ісус, лігши на дошки і заплющивши очі, щоб насолодитися денним теплом. Про образ мене і жінки, яку я кохаю, Мак подивився на нього, щоб переконатися, чи це не жарт. Це про образ моєї нареченої, церкви тобто окремих особистостей, які утворюють духовне місто, посеред якого тече ріка життя, а на її берегах ростуть дерева з плодами, що загоюють рани народів. Місто завжди відкрите, ворота зроблені з цілих перлин. Ісус розплющив одне око і зиркнув на мака, які символізують мене. Передбачивши наступне запитання, він пояснив. «Я маю на увазі перлини маку, єдине дорогоцінне каміння, народжене болим стражданням і смертю. Розумію, ти єдиний шлях до міста, але...» Мак замовк, шукаючи слушних слів. «Ти говориш про церкву, як про кохану». Однак я впевнений, що ніколи її не зустрічав. Вона не схожа на те місце, яке я відвідую щонеділі. Мак адресував ці слова більше собі, сумніваючись, чи варто казати таке вголос. Це через те, Маку, що ти бачиш лише установу, створену людьми. Я прийшов заснувати зовсім інше. Це не споруди, є не програми. Я бачу людей і їхнє життя. Відчуваю живий подих єдності всіх тих, хто любить мене. Макові незвично було чути таке про церкву. Втім, це його не здивувало, а навпаки принесло полегшення. «Як мені приєднатися до такої церкви?» – запитав він. «До жінки, яку ти любиш без тями?» «Дуже просто, Мако». Усе впирається в стосунки, є уміння ділитися. Це те, що ми робимо зараз, коли відкриті є доступні для оточуючих. Просто і далі роби це. Моя церква – люди, а життя – стосунки. Ти не можеш досягти цього сам. Це моя робота, і я в ній дуже правний, сказав Ісус, усміхаючись. Для Мака ці слова стали ковтком свіжого повітря. Як легко. Ніякого виснаження, списку потреб, багатогодинного просиджування в церкві, і витріщання на спини малознайомих людей. Усе полягає в умінні ділити своє життя з іншими. Але постриває. У Мака раптом з'явилося безліч запитань. Можливо, він щось не так зрозумів? Усе чомусь видавалося надто простим. Однак він стримався. Люди роблять прості речі надзвичайно складними, тому що, напевне, остаточно загублені. Є надто незалежні. Він вирішив не поспішати з питанням, бо почав уже потрохи розуміти. Запитувати про це тепер. немов мов ж бурнути грудку землі у криницю з чистою водою. Забудь. Це було все, що він спромігся вимовити. Мако, тобі зараз не обов'язково все розуміти. Просто будь зі мною». Наступної миті Мак вирішив наслідувати Ісуса і ліг поруч із ним на дошки причалу, прикривши рукою очі від сонця, щоб мати можливість милуватися перед обідніми хмаринками. Якщо відверто визнав він, для мене вимощені золотом вулиці не мають якогось особливого значення. Вони, вони завжди видавалися нудними, позбавленими краси, яку можна побачити в тобі. Поки мак насолоджувався моментом, панувала майже цілковита тиша. Вчувався лише шепіт вітру, що пестив дерева, та сміх струмка, який ніс свою воду до озера. День був надзвичайним, а краєвиди захоплювали подих неймовірною красою. Хотілося б з'ясувати, здається, у тебе мало спільного з ретельно спланованою релігійною діяльністю, яка мені добре знайома. Ретельно спланована, як ти кажеш, релігійна машина може поглинати людей. Відрізав Ісус. Безліч справа які роблять в моє ім'я, насправді, часто не мають зі мною нічого спільного. І нехай не навмисно, але суперечить моїм задумам. Отож, тобі не подобаються ані релігія, ані релігійні установи. Зробив висновок Мак, сам не впевнений у тому, чи поставив він запитання, чи висловив спостереження. Я не створю інституції, ніколи цього не робив і не буду. А як щодо інституту сім'ї? Сім'я – це не інститут, а стосунки. Ісус пояснював упевнено, є терпляче. Як я вже сказав, я не створюю установи. Цим займаються ті, хто вдає із себе Бога. Так, мені не дуже подобається релігія визнав він із і з сарказмом додав. Так само, як, до речі, економіка і політика. Його обличчя помітно спохмурніло. А чому, власне, кажучи, вони мають мені подобатися? Ця людська трійця спустошує землю та ушукує тих, про кого я піклуюся. Стільки сум'яття і неспокою вона приносить тим, хто з нею не пов'язаний. Мак вагався... Не знаючи, що й сказати, це сягало вище за його розуміння, помітивши, що погляд Мака дещо потьмянів, Ісус зменшив оберти, як що простіше, то ці людські установи, інструменти, які люди використовують для створення ілюзії захищеності і контролю, адже вони бояться невизначеності, тремтять перед майбутнім. Установи структури та ідеології. Це марна спроба відчути впевненість і безпеку там, де їх нема. Це справжнісінька підробка. Лише я, а не системи, можу гарантувати безпеку. Неймовірно. Це було все, що встиг подумати Мак. Схему, за якою він, а також усі, кого він знав, намагалися скеровувати своє життя, було зруйновано. Отже, Мак розмірковував над почутим, але ще далеко не все міг зрозуміти. Отже, роздуми таки довелося перетворити на запитання. У мене немає порядку денного маку. Зовсім навпаки. Я прийшов, щоб дати життя, життя з подостатком, моє життя. Мак усе ще силкувався зрозуміти, просто і щиро насолоду від дружби, що зароджується. Зрозумів. Робити, спроби жити без мене, без постійного діалогу супутників на життєвому шляху. Те саме, що намагатися ходити по воді наодинці, ти просто не зможеш. А коли спробуєш, хай би якими добрими були твої наміри, однозначно потонеш». Заздалегідь, знаючи відповідь, Ісус запитав, «А ти колись рятував людину, яка тоне?» У м'язи зимака інстинктивно напружилося. Він не любив згадувати про Джоша, про Каноя, про страх, що охопив його цієї митці. Дуже складно врятувати того, хто тобі не може довіритися. Саме так. Це все, про що я прошу, коли почнеш тонути. Дозволь мені тебе врятувати. На перший погляд, прохання було нескладним, але мак був рятувальником, аж ніяк не потерпілим. «Ісусе, я не впевнений, що знаю, як. Я покажу. Дай мені лише невеличку насінину, і ми зростимо її разом». Мак почав натягати шкарпетки і черевики. Сидіти поруч із тобою тут. І тепер приємно. Але коли я згадую своє щоденне життя вдома, то навіть не знаю, чи зможу його зробити таким простим, як ти кажеш. Я за груз у своїх намаганнях усе контролювати, як, до речі, і решта людей. Політика, економіка, соціальні системи, рахунки, сім'я, обов'язки. Усе це так затягує. Навіть не знаю, як це змінити. «Ніхто про це тебе і не просить», – лагідно, – зуважив Ісус. «Таке завдання стоїть перед цараю, а вона знає, як його виконати, не вдаючись до грубощів і жорстокості. Це процес, а не одноразова тія. Усе, що я хочу від тебе, щоб ти мені хоч трохи довіряв, скільки зможеш, і зростав у любові до людей, які тебе оточують, так само, як це роблю я». Змінювати чи переконувати – не твоя справа. Ти вільний любити їх безумовно. Саме цього я хотів би навчитися. «Навчися!» – підморгнув Ісус. Він підвівся і потягнувся. Мак зробив те саме. Виявляється, мені стільки брехали. Ісус подивився на нього і прихилив до себе. Мені теж, Мако, але я їм просто не вірив. Наблизившись до берега, вони уповільнили крок. Ісус знову поклав руку Макові на плече, ніжно обернув його до себе так, щоб їхні погляди зустрілися. Мако, світова система така, якою вона є. Установи, схеми, ідеології, оточують людство усюди. Тому уникнути цих марних спроб чогось досягти неможливо. Проте я даю силу перемогти будь-яку з владних систем, в яких ви перебуваєте, релігійну, економічну, політичну чи соціальну. Немає значення, всередині ви чи зовні. Ви зростатимете в свободі, вільно пересуваючись між ними. Тільки ми разом, ти і я. Зможемо вільно жити всередині цих систем і не залежати від них. Але стільки небайдужих мені людей повністю залежить від цих систем. Макові одразу спали на думку його друзі церква, що виявили любов до нього та його сім'ї. Він не сумнівався, що вони люблять Ісуса, однак були залучені до релігійної діяльності і сповнені патріотизму. Маку, я їх теж люблю. Ти засуджуєш багатьох із них неправомірно. А що до тих, хто існує всередині систем і залежить від них, то нам слід служити їм, віднаходити спосіб, як вилити на них свою любов. «Що скажеш?» – запитав Ісус. «Не забудь, що той, хто знає мене, може жити в свободі і любити безумовно. Це, мабуть...» І означає бути християнином?» Запитання прозвучало трохи безглуздо. Ламак намагався підсумувати все сказане. «Хто казав щось про християн? Я не християнин». Ця думка вразила Мака своєю несподіваністю, тому він не зміг втриматися від усмішки. А і справді вони підійшли до дверей майстерні, коли Ісус знову зупинився. Той, хто мене любить, може належати до будь-якої з існуючих систем. Це буддисти, мормони, баптисти, мусульмани, республіканці, демократи, а також ті, хто взагалі не голосує, не слухає недільних проповідей і не працює в релігійній організації. Серед моїх послідовників є вбивці і добропорядні люди досить високої думки про себе. Це банкіри, є букмекери, американці, є іракці, євреї, є палестинці. У мене немає бажання робити з них християн. Але я хочу бачити, як вони перетворюються на татових синів і доньок, моїх улюблених братів і сестер. «Чи означає це, що всі дороги ведуть до тебе?» – запитав Мак. «Не зовсім». Усміхнувся Ісус, взявшись за ручку дверей. Більшість доріг взагалі нікуди не веде. Це означає, що я готовий вирушити будь-якою дорогою, аби тільки знайти тебе. Він замовк. Маку, мені потрібно дещо завершити в майстерні. Побачимося пізніше. Добре, що мені робити? Що хочеш, це твій. Пообідній час Ісус поплескав його по плечі, і усміхнувся, і останнє. «Пам'ятаєш, ти дякував мені за можливість бачитися з місі?» Це, до речі, була татова ідея. І з цими словами він розвернувся, помахав макові через плече, і увійшов до майстерні. Мак одразу зрозумів, що йому потрібно робити і пішов до хижі дізнатися, чи є там тато. Ось іде головний суття. Хто насмілиться назвати себе суддею правди і знання, розіб'ється надрузки під сміх богів Альберт Ейнштейна. Готуйся зустріти того, хто знає, як ставити запитання. Томас Еліот Мак ішов гущавиною кедрового лісу. Стежка велася вздовж водоспаду поступово віддаляючи його від озера. Місце призначення він дістався хвилин за п'ять. Це була прямовисна скеля, в якій виднілися ледь помітні двері. Здається, саме туди потрібно було вийти Вагаючись, він потягнув за ручку і штовхнув. Однак рука провалилася, ніби там і не було ніяких дверей. Мак обережно ступав уперед, аж поки його тіло пройшло крізь, як здавалося масивну кам'яну скелю, було темно, хоч в око стрель. Глибоко вдихнувши і простягнувши руки перед собою, Мак спромігся зробити лише кілька невеличких кроків у морок і зупинився. Він перестав дихати зі страху. Глибоко засумнівався б доцільності просування вперед. У животі закрутило, і він знову відчув великий сум, що всією вагою ліг на плечі, немов прагнув задушити його. Закрутило повернутися на світло, проте мак переконав себе, що Ісус не відправив би його сюди просто так. Тому він зібрав силу волі і рушив далі. Поступово очі відходили від шоку, викликаного різким переходом від денного світла до тіні смертної. За якусь хвилю звикли настільки, що мак зміг розледіти коридор ліворуч від себе, куди її попрямував. Поки він ішов, яскраве світло позаду тьмяніло, його змінив слабкий відблиск від стін десь попереду. Через сто футів тунель ще раз повернув ліворуч, і мак опинився перед входом у велику печеру, яка спершу здалася йому безмежним відкритим простором. Враження підсилювалося завдяки єдиному джерелу світла. Це було тьмяне мерехтіння, що розсіювалося футів на десять у всіх напрямках. Далі мак нічого, крім темряви, Небачиво. Повітря було важке і задушливе, та ще й таке холодне, що його майже неможливо було вдихати. Він подивився під ноги та з полегшенням помітив своє бліде відображення. Підлоги виявилися не брудною, як кам'яною, а відшліфованою, гладенькою і темною, мов слюда. Мак сміливо ступив уперед та помітив, що коло світла – Рушило разом із ним, освітлюючи деяку площину попереду. Він відчув себе впевненіше. і почав повільно просуватися в тому ж напрямку, що й раніше, зосереджуючи погляд на підлозі, оскільки побоювався, що вона будь-якої миті може провалитися під його ногами. Він так уважно стежив за своїми кроками, що несподівано наштовхнувся на якийсь предмет». І ледь не впав. Це був стілець. На вигляд зручний, дерев'яний, Він стояв посередині, порожнечі. Мак вирішив присісти і трохи зачекати. Як тільки він це зробив, Світло, що його супроводжувало, Посунулося вперед, Ніби запрошуючи продовжувати шлях. Прямо перед собою мак помітив Великий чорний стіл, на якому, однак, нічого не лежало. Коли світло зупинилося, він із подивом скочив на ноги, бо побачив її. За столом сиділа висока приваблива жінка зі шкірою оливкового кольору та витонченими латиноамериканськими рисами обличчя, її чорне вбрання переливалося. Оксамитом. Вона сиділа рівно і велично, Наче головний суддя. Її вигляд вражав, Навіть захоплював подих. «Яка ж вона гарна!» – подумав мак. «Ось чого прагне хтивість, Але ніколи не досягає». Роздивитися її обличчя Виявилося непросто, Адже при такому тьмяному освітленні Волосся з одягом зливалося в одне ціле, очі виблискували, навіть спалахували, наче вікна до безмежного нічного неба, що відбиває світло з невідомого внутрішнього джерела. Мак вирішив мовчати, бо боявся, що приміщення, в якому він перебуває, поглине його голос. Він лише подумав: я схожий на Мікі Мауса який збирається порозмовляти з поворотці. Це змусило його усміхнутися. Ніби поділяючи його задоволення від уявлення цього гротескного образу, жінка усміхнулася у відповідь і відразу помітно посвітлішало. Цього виявилося достатньо, аби мак зрозумів, що на нього тут чекали. Жінка здавалася напрочуд знайомою. Склалося таке враження, що він міг із нею десь зустрічатися раніше, хоча був переконаний, що цього ніколи не траплялося. Е, — Дозвольте запитати, а ви хто? — промимрив мак. Власний голос здавався йому дуже схожим на голос Мікі Мауса. Він ледь порушив величний спокій кімнати і стих у залишках відлуння. Відповіді так і не почув. «Ти розумієш, чому ти тут?» Її голос ніжно вивітрив його запитання з приміщення. Ніби вітер, що здмухує пилюку. Мак відчував, як її слова. Дощем спадають на його голову та стікають по спині, викликаючи приємне щепання. Він затремтів і вирішив сам більше ніколи не ініціювати розмову. Мак прагнув, щоб говорила вона з ним чи з кимось іншим, аби тільки він міг чути її голос. Але вона мовчала. «Ви знаєте!» Голос Мака пролунав так насичено і звучно, що хотілося озирнутися і подивитися, хто це сказав. Але він чомусь усвідомив, що вимовлені ним слова... «Це правда?» Вони пролунали, як правда, я й гадки не маю, додав він, затинаючись і опускаючи очі додолу. Е, мені ніхто цього не сказав. Добре? Ален, Філіпс, Маккензі, засміялася вона, змусивши його швидко підняти голову. Я тут для того, щоб тобі. Допомогти. Якби у веселки чи квітки був голос, то він пролунав би саме так. Це була справжня злива світла, запрошення до розмови, і мак сміявся разом з нею, навіть не розуміючи, чому він це робить. Незабаром знову запала тиша, і обличчя жінки, загалом привітне, стало суворим наче вона прозирала крізь усе вдаване і поверхове, всередину його єства, в глибини, про які рідко, якщо і взагалі, говорять. «Сьогодні важливий день, і з серйозними наслідками...» Вона зробила паузу, ніби додаючи ваги до і так відчутно значимих слів. «Маккензі, ти тут. Через своїх дітей. Але не тільки. Дітей? Не втримався Мак. Про що йдеться? Маккензі, ти любиш своїх дітей так, як твій батько ніколи не любив ані тебе, ані твоїх сестер? Звісно, я люблю своїх дітей. Усі батьки люблять своїх дітей, погодився Мак. Але... «Як це стосується мого перебування тут?» «Справді, усі батьки люблять своїх дітей у певному розумінні», – відповіла жінка, проігнорувавши поставлене запитання. «Часом долі батьків занадто поламані, щоб любити їх достатньо, а те, хто взагалі не спроможний це робити, ти маєш зрозуміти. Ти ж... Безперечно любиш своїх дітей, сильно любиш. Цього мене навчила Нен, ми знаємо. Але ти і сам учився, чи не так? Напевно, так. Уміння змінюватися – це одна з дивовижних загадок, поламаних людських душ. Вона була спокійна, наче море в штилі. Тоді, Маккензі, дозволь запитати, «Когось дітей ти любиш найбільше?» Мак подумки усміхнувся. Коли народжувалися його діти, він сам неодноразово запитував себе про це. «Не думаю, що люблю когось із своїх дітей більше за інших. Я люблю кожного по-своєму», – відповів він, обережно підбираючи слова. «Як це пояснити, Маккензі?» Поцікавилася вона. Кожен із моїх дітей особливий, що, відповідно, зумовлює особливий підхід із мого боку. Мак відкинувся на спинку стільця. Пам'ятаю, як народився мій первісток Джон. Я був такий зачарований дивом появи нового життя, що почав насправді хвилюватися, чи вистачить мені любові для наступної дитини. Проте, коли народився Тайлер здавалося, він приніс із собою нову здатність любити, любити його по-особливому. Якщо замислитися, то, мабуть, саме це відчуває тато, коли говорить, що любить когось особливо. Так само і я, коли думаю про когось із своїх дітей, розумію, що люблю кожного з них по-особливому. Гарно сказано Маккензі. Щиро Похвалила жінка. Потім вона трохи нахилилася вперед, Продовжуючи говорити лагідно, але серйозно. А що відбувається, коли вони чинять щось погане? Роблять вибір, який тобі не подобається? Або поводяться агресивно? Як щодо ситуацій, коли вони соромлять тебе в присутності інших? «Чи впливає це на твою любов до них?» Мак відповів повільно і вдумливо. «Насправді аж ніяк». Він знав, що каже правду, хоча Кейт інколи в це не вірила. Е, «Визнаю, що часом погана поведінка дітей впливає на моє ставлення до них, особливо коли я гнівуюся чи відчуваю сором». Але, незважаючи на це, вони залишаються моїми синами й доньками й залишатимуться ними довіку. Їхні вчинки часом зачіпають моє почуття гідності, але геть не впливають на мою любов до них. Жінка відкинулася назад і засяяла: А ти, мудрий, у питанні справжньої любові Маккензі. Багато хто вірить, що любов зростає. Насправді зростає наше розуміння. Любов просто поширюється навколо, сприяючи цьому процесу. Любов – це оболонка знання. Маккензі, ти любиш своїх дітей, яких ти так добре розумієш. Дивовижною, я б сказала, правильною любов'ю. Збентежений похвалою, мак упустив очі додолу. Що ж, дякую, але з іншими людьми в мене так не виходить. У більшості ситуацій моя любов умовна, але це ж лише початок, згоден. І ти любив би не більше за свого батька, якби не Бог, який допоміг тобі змінитися. Зараз ти любиш своїх дітей майже так, як Бог, отець, любить своїх. Почувши це, мак. Мимоволі стиснув зуби, в ньому знову почала закипати гнів. Слова, що лунали, як похвала, виявилися гіркою пігулкою, яку зовсім не хотілося ковтати. Він спробував розслабитися, щоб приховати емоції, проте її погляд свідчив, що було надто пізно. А. -а, -а задумливо протягнула вона. Які з моїх слів. Тобі не сподобалося? Її погляд змусив мака зніковіти. Здавалося, вона бачить його наскільки.